Він наводить кілька письменників минулого століття, які вихвалюють доброзичливість, поміркованість, богобоязливість німців. Так думали навіть французи про своїх східніх сусідів. Якою іншою була їх думка про німців Третього Рейху? На думку Репке, в духовному розвитку німецького народу стався якийсь перелом. Він намагається його з'ясувати в книжці, присвяченій німецькому питанню. Відомо також, що англійці ще в 17 столітті були відомі як нарід неспокійний, ворохобний, а французи хвалилися своєю лояльністю королям, стабільністю своїх інституцій. А які зміни наступили пізніше? Таких прикладів змін вдачі народів протягом їхнього історичного розвитку є багато. Можна теж думати що в ментальності українців наступив також своєрідний перелом на початку ХХ століття, навіть не враховуючи теперішнього, совєтського експерименту, що має очевидно свій вплив. Порівняти, наприклад, консервативно наставлені галицькі покоління кінця 19 століття з їх глибоко вкоріненим почуттям громадського порядку, дисципліни, лояльності, з їх розумінням Вартости повільних змін і еволюцій, з їхніми революційно наставленими внуками 30-х і 40-х років ХХ століття. Подібний перелом стався напевно і в Придніпрянській Україні. Є очевидним, що нова національно політична свідомість народу має величезний вплив на його ментальність і поведінку, але до яких факторів зі списку Кульчицького зарахувати ці процеси. Інше питання, яке в спробі Кульчицького не має вияснення, це як передаються національні риси з покоління в покоління. Наприклад, вплив підсоння, пейзажу, свідомість історичної долі, приналежності до європейського культурного кола, чи комплекс меншевартості – все це особисті переживання одиниці – яких батьки не можуть передати в прямий спосіб своїм синам. Виходило б, що вплив тих факторів відбувається тільки у відношенні до кожної одиниці. Отож, діти емігранта, що живуть за кордоном серед української колонії, мусять бути цілком інші, бо на них не впливає цілий ряд чинників – геопсихічних, історичних. А може, дещо з національних рис таке буде передане батьками? Яким шляхом? Ці ці питання доводять нас до з'ясування отого загального вже методологічного підходу, який допомагає відповісти на них і доповняє нарис Кульчицького про характерологію українського народу. Заповнюючи прогалину в цьому нарисі, він творить значеланку, що сполучує дію всіх факторів. Йдеться про окремий напрям, так званої культурної антропології. Як відомо, антропологія, тобто наука про людину, як її цілість і її становище у світі, розділяється на дві великі галузі. На фізичну антропологію, до якої входять расова, конституційна антропометрія, палеонтологія, тобто опис перших людей, і культурну антропологію, що обіймає етнографію, опис звичаїв народів, етнологію, порівняльні студії народів – Соціальну антропологію, студії соціальних процесів і соціальних структур і в кінці окремий напрям, що студіює взаємине між культурою як цілістю і структурою особистості. Цей останній напрям звуть соціально-культурною антропологією. Про нього буде мова. Цей поділ антропології ми подали за Клюкговном – що підпорядкував під антропологію багато самостійних наук. Правильність такого поділу наук не обговорюватимемо тут, бо він сам собою має другорядне значення для цієї статті. Основним поняттям є тут поняття культури. Одним з найважливіших наукових розвитків модерних часів було визнання концепту культури, Йдеться не про популярне розуміння культури як здійснення на якомусь рівні релігійних, моральних, естетичних, політичних вартостей, але культури в сенсі...